بسم الله الرحمن الرحیم والاول هو ان یجعل الفعل مطلقاً کنایتاً عنہو متعلقاً بمعفول المخصوصین کا قول البختریئے شجو حسابه وعیز وعداہو ایرہ اي مبصر ویسماعواعیو ویسماعواعی وعن راجی ویسماعواعی ایرہ مبصر ویسماعواعی تا سویلو چکلہ پہلے متعدی اگر زولی شیفا منزلات پہلے لازم باندے نو اگے دې بالکل به بچکړې شي یعنی مفول ته کټ کړې شي صحیح شي اب تر شي بالکل مفعول اعتبار نشي کول او کله ناکله داس یی په له متعدی په منزله ده لازم را کوس کړې شي خو بیا هم د مفعول مخصوص سره تعلق اغه متبر کړې شي کنایته اشاره ذکر کولې نشي ها جی بےمخ کی کټ کو سره ذکر کایې کنایته او اشاره د مفعول سره تعلق او ادعاء کنایته اشاره د الفاظات کې د دو د او مفول سره تعلق متبر ساات شي خبررم زهن راځي دغې د پره میثالته د ل کوې د بختري شیر شیر دی مشهور شده الله مختري د معوت بالله واره کې او د دوروررو مستین بالله نو بختري د معتز بالله د اوغ مت حکوله او په د مت کې تاریز کوو په مستین بالله باندې د پرور پروور نو نه شیرې و دباره کې شجو حسصدی شجا کېږ حزن ته خبگان پریشانی حسادی ہی دا حاسدانو دا معتز باللہ وغیز و عیدہو او دادو دو دشمنانو آغا غیز و غصا دا اغدسدا اغدادا این یرا مبصرو دا چی وینی لی دونکے او دا چی اوری اوری دونکے دا چی اوری او دا فیل متعدده یرا اصل کې یرا فیل متعدده دا چی دا مرعیات و رسخو بوینی گنا آوری مبصرات غاړي يانه مرئيات غاړي چې تویني نسبويني رؤيت خداع سينا متحققي عبادتونه قبولي او ري غاړي او مرئ او غاړي او سامنا د مواريده مصنوعات غاړي ته چې اوري نو سامعه فایل غاړي خپل مصنوعه غاړي سي شيخ به اوري کنه ها جی دل تک دم قبول نه دي متبور کړي د د مدح لپاره د دو د شج وحسات د د حزن او د لدمت حقایق د دې لپاره دا کاپی د چې بس لیدونکې ویني او دүн کې او ریدونکې ینه د معتز بالله د مستعین بالله تا دغه تاریز تاریخ ورکه چې بس تر سو په ریدونکې ویني او ریدونکې اوری نو د دې ممدوح د مدح لپاره دا کاپی ده ینه مطلب دا ده چې لیدونکې رؤیت وی او د اوریدونکې اغا سمع وی صحیح شه نبل شه باغه ویني نه هدا شه وین د ممدوح سپات ویني محاسن بوینی اور بلچ خبر با پا واق با چې چه واق د دا اخبار باوری د ممدوخ اخبار با او خبرنم ذهن ترازی کرنه نو دا یا تربطا متعدی و مفوولی ذکر نکو دا دی خبری دا پا را ذکر کو چه تعلق عمومن کنایتن قصاد تا چه بس ترگوی نو دا اغا اخبار با اوینی دا اغا محسن باوری او چې واق وینو دا اغا اخبار باوری عموما او كناياتا دعوى او كلا دعوم دمفول چبل ششترنا صحیح شبل ششترنا بس رد دک محبوب محاسيني او ده اهو اخبار دي صحیح شو نو خبر شو نو چتا رست ليكرهون د تفصيل غبا د رستو عيسى کوم आवाज اي ولن ونيدل الفند چوگر د فيلم مطلقا كناياتن عنه مطلقا ورده د تعلق ګنایو غردل شید د مافول نه چې متعلق <تصفيق> وغردل شید د مافول مخصوص سره ککل مختری بالمعتز بالله تعریزا ادا مختری تاریخ کی پوهستاین بالله بنشار شجو حسادی حزن د حسیدانو د دې معتز بالله واعذ اده او غسر دشمنانو د ای اراده چې ویني لدونکه و يسمع واع ادا چې اوري سوګو دشه اوري اوریدونکه مخصوص کون کې واع واع انسان له شعر یا دې لگازاجی والے ا ان یکون ضروره د چوی اوریت والے و زو سمع او اور ادو ولا پیدرک بالبصر فیدرک بالبصر دا مقوله اشارکه چیکناتن دا غیر تعلق سات موتبر کلی شوه دی نو فیدرکو بالبصر چی بس د کی وی سترگی وی نو فیدرکو بالبصر محاسنه نو یو خپل ستر و سر محاسن ممدوح و بالسمع بالسمع سراغ بارو د اخبار اغه اخبار الظاهره الداله علی استحقاق الامامه چ هغه ظاهر د عدالت په استحقاق د امامت د معتز بالله دون غیر هينه د مستعين بالله نو فلا يجدو دا تر فیدرکونی فیدرکوا دا وینی او فلا يجدو الی فلا يجدو او نبممی د دکه دشمنان او حاسدان دغه شه چی دی تمنا کوي چې هغه شریه امامت دا. یا فلا يجدو نبممی د حاسدان او د حسد الی منازعهتی سبیلا ا منازعه د تسبیلا سلار دیکھا توت در مندوح اغا محاسن خواردی او دا د در اغا اخبار خواردی نبل سوک امامت چالسوک امامت ورکی نسر عبداللوی ورکی فلا ایجیدو یادی نصبہ در منصوب دی عادتا معتوب اندا معتوب تی علا ید ریکو فیود ریکو فلا ایجیدو المنصوب او اداب اغا, آغا ید ریکو باندی عادتا فیود ریکا. دا اغا منصوب دی ها فیود دارك فيو بركه فلا يجيد نو ديرده عط بت فدركه بني المنسوبជា منسوب ته. منسوب دي اي فلا يجيد اداهون بمي دښمنان ده, ده حساد د الذين يتمنوا للامامه اعط غي غي د بادشاہت تمنا کوي نن بمي الى منازاته منازعات بده الى منازعه الامامه ده منازعات د امامت ترتب سبيلا سلا را فالحاصل حاصل لاش انه نزل يرا و يسمع نازل بشويه د یرا او يسمع منزله اللازمه په منزله د لازم اي ميس در عنه السماع يعني اسو چې د اغنس سما متحقيده شروعيت متقيده شي منارې تعلق بمفعول مخصوصين او د تعلق نه د معتبر کې شوې د مفعول مخصوص سرا ثم جعلهما كنايتين او بيا اگر د رشيدي دا دعوا كنايتين ان الرؤيه والسماع لدويت او د سما المتعلقين بمفعول المخصوصين چې تعلق متبر کې د مفعول محسوسرا وهو محاسن هو اخبار هو اگر محاسن د من دوهتی اخبار دو مندوه په دې ورسيده خبره کړي چې په منزله لازم وګرځرې شو او دا فیل د شي چې د مقبول نشته نو بیا د مقبول شد د دې مطلب شې چې په مقبول په منزله لازم شو او ګم د مقبول سره تعلق او ساتل شي نو دې چې نه دا په منزله من موند د مقبول لازم ګرځولې دې او دل تا که نه متعدین دا ادعاء متعدین دے حقیقتا متعدین زانلا و ادعاء متعدین زانلا حقیقتا خدا چه مفول و لذکر که مفول و لبی ادعاء متعدین چې چه ممدوح دعوا کچھ رید مفول شتا او مفول عام دے ار لیدون کبی بی بی بی چی رویت سترگو نظری بی افرار او لیدون کبی بی بی بی بی صحیح شدو او گو متاکتے بی نو دا ادعاءی ہی متعدین کدل متعتقد لري حقیقتا نه نه شو اوبردولش خو به ادعاء الملازمه په داوی کول د دا متکلم چې ملازمت په مابین د مطلق رؤیت کې او د رؤیت د اسار کې وریت اساري او محاسنی دغه ملازمت چې وینو بس د دل بکول شي او کذا ادا کرنګ ملازمت او داوه د متکلم نه چې تعلق مضبوط تعلق په مابین د سما سماکه او د سما د اخبارو د کې ل دلاه دوجه دلا دو د خبرې نه على ان اثرار هو اخبار هو چې آثار دې مدونوه خبربار د موض کرد د لغت دارسدلري مل کثرې اشت ک اار د دی نه تا حیث داسې مرتبطته یم تې خفا اوها چې مونمنت د فټدل غې نوفااده سرااودي بدیره كل را ان هر یولیدون ک وس موه اوری به كلین هر یو یا دوون کې بلله یو سررائيلله ت کلاسار دو عاي متحعد زکن او چې بد د د مفولکل عام کله دن گلیدل وین و سره بل ایوس رائب کینه مبوینې راي الا تلک الاثار ولا اسمول واي انا به ادی نبا اوریدن کی ادی الا تلک الاحبار مگر دک احبار نفذکر الملزوم و فذکر الملزوم کاذکرن الملزوم علامه هوا طریق الکنایه و خبر شی یاده گرم سيد فذکرن منظوم و اراد اللازم علامه هوا طریق الکنایه نو ذکرت ملزوم کو او اراده اللازم کو په طریق درس باندې د کنایه باندې تلک نوریت ملزوم او مرئیه پر لس شی رویت به الوی چی دا وصل لازم نه او سما نو الاذویہ مسموع وی مسموع سره شید لازم دی نو ذکر خود دا کو چې لیدون کې او مراد دا د چلیدون کې به شی زونه وی نه زای شه کنه او ذکر خود دی او کو چې اوریدون کې په اراده د دوی کو چې اوریدون کې شی وی ما هغه اور نو پس ذکر الملزومه د ذکر کملزو او اراده لازم وکړه علامه په هغه طریقه باندې هو طریق الکناچه طریقه رساله د کنایده ففی ترک عراز اعراز دلز دلز دلز فی ترک مفول په پ حدود مفول کز عن او رض کلل د مفولله شاع طر کې خبرداره د نه فضه له کات من ظور والکسه چې فای دطره ليې ور د کسرت احص داسې مقام ته یک فیفیه چې کافی دطې مجر یکو س دا چې سم والا او رن او یو ب وال ل ته تر پر پوږي المفر د فل بل فل چې دا من فو سر سره یوا دی و په هم یا فوتو حاضله او دا خبره د پتننی چې پوت کې دا معه اند ذکر مافول په ذکر د مافول او تکری یا پهخت د تبییر س کوې تو مافول کې د ذکر د مفول دی کو مباانه را حاص مبور به کوي کوي صی ش او تقديري منيني أمبا دكا كار كوليشي أوچه دائت مكمل حضب كو چلی دون كوي بس دغا بويني چوري كوي دغا باوري لقد ديك موبالغار على وإلا وإلا ميكون العرض عند آدمي ذكر المفولي مع الفعل المتعدية المسنى اللي فعله إثباته لفعلية نفع عنه متلقا بلقو صدا تعلقو بمفول غير مذكور مخي خودتك وان چې زمونږ مقصود اغه نفس ونفسه اسباد د فعل وی د فایل د نفس نفیده فعل وی د متعدی عباده فعل لپاره ثابتول او یا من بكل مطلقن یعنی عموم او خصوص نه معتبرول اودا کفله متعدی په منزله بلازم غرزولې نه مفول ولا نر راولې وس دې کې دا ست مخدود نه بلکې ست مخدود اط تعلق وتر مفوله پوری بیا بل جو به تر مقدر منه بیا بل تقدیر د سکه مخدد ست تعلق نو صرف نفس اسبات د ڈویلپمن نو یا نف یو مطلقن بغیر د مفوله د عموم او خصوص د خبر نو ست مخدود اط تعلق تر مفوله پوری نو بس بل لار نشته سگه مفوله مقدر ک بهسبل کراین چې په کرن طغوان سگه د لاد وله مطلبلم کوونعرض اوکنون رض فواخت د نزهکر کوو د مفول کې چې مفول کرن کې معفیل المتاد مصن ال ف چا فیل متعدي دغ ات فیل ته شوي صحیح نو لم اسبات تهول طائل دا اسبات د آعرض د ف یکنون عرض د فه شي خبر دی غرضدي اسبات تهول ف او نف ی هوان مطکن اسبات لپاره نپې د فیل لپار دا کس نه بلک سدا بلکی کسکری تعلقو تعلق د فعل په مفعول غیر مذکور نه مفعول غیر مذکور سره نو وجبا چې کلک مقصود د تعلق نه وجبت تقدیرو عجب د تقدیر د مفعول بهسب القرائن دالته په اعتبار دا کرانه چې درات کی حالت عین المفعول تعین نسلانی پس انکار عام انکار په چريدا کرینا او دا مدلول له هغه چې کم باندې دلالت کول شي د عام وی چې مفعول باندې کم شيب دلالت کوي عام چې مفہوم باندې د لړت عام عام من مفہوم بسی عام مقدر کله شي وین خاصه او کله مفہوم باندې د لړت کوم کې ال خاصوي چې خاص, خاص مفہوم مراد دی دلیل او کینوی خاص مفہوم مراد دی المدلول علی کانه کې ضمیر ان کانه برا او دا با دا ایسا حشی کی د کانه بعد پر وای سمګر ځای حاشیه کې ګرځولې ال کانه المدلول علی بالکینه هغه شی چې پاغه باندې پکینه پا د لړت کله شي هغه شی څه دل شی مفہوم د مراد دی شي کاربانی کرینا در آیت یا عمان نفعام مفول دکم افوال بہام مقدر کے ہو وین خاصا او کدک مقدر شیچے کرینا پی در آیت کی کدر خاص ہوئی فخاص سننبیہ وخاص الفاسکے مقدر کے اُس ورد سے وقفشی بے خوننا دکھا نا ای زمد سید